بسم الله الرحمن الرحيم وإلا لا هوي كن سمل حسب ثم الخصف اما لبيان بعد الابهام كما في فيل المشيد والاراده ونحوهما ديزن خبر اثر شكل الفعل المتعدي بمنزله اللازمه وضروريش ما او کله نه کله دای چې مفول ته ضرورت وي مطلكې فیلمراد نمیوي یعنی اسبات فیلتهته او متعدی په منزله د لازم نه شي ک زلیبل کې مفولله په کار ووي بي نو بیایت ته او ت راجب د حبل کین اوس چې دا مفول ته خذب کړی شوي د غې د پر نوته سر ده مفول یا سره تعلق مرادم دی او مفول مرادم دی او حذبل کراین دی به خذب مقدررم من شي نو از دا خزق قره ولد انداغه دا پارنو کات ذکر کری خبرم زیان ترازی نو آنو کات دیزنو ذکر کری ولما وجبت تقدیر و حرکل چی واجب دی تقدیر مفهول بمانی متعین انه مرادن ولما وجبت تقدیر و حرکل چی تقدیر واجب شرن تعین دا خبرا متعین شو انه مرادن و مخذوب چیلے مرادت و مخذوبت من اللفز دی لفزنا خل غرزن لما مخذوبت دی غرز دی فشاره تفسيل اللهوري دکه رض د خذ ته اشارهکو جهاتته اشاروړه ب ثم خص اماما ل بعد بحام و داقطشال ليبي بعد اام اوور برراشي وإما لدپهم اراادتي غير المرااد او ورپې به نور نکاتتون محکراي کله ن دا کو چې د پاار به بیان بعددل همام روست د دې وجنا چې د دې په سره ست په باندې بیان در روان نه چې بیان در روان دې اټران مجمل ذکر شي لکه دی پر دې چې کوم افعال او کومي توردا کیږي نور افعال او کوم کیږي جزيات عمومیت او کوم افعال او کیږي دا غیر مثال درکای لکه فعل المشیه چې په لې اراده شو او فعل المحبشه دا کول شي د ټولو کې دا کار کول شي د دې مفهوم ا حذف کول مثال د ټول نور کوي او مثال لدے وغر او خو شرط سر لګی پیل ماشینه عام طور اذا وکا شرطن پہله اراده او پہله محبت نا اذا وکا شرطن هله کې هرګل شي دا شرط واقع شي نو چې شرط واقع شي نو دا ځکه چې هزه فلوته دا وی او دا بیان چې الکر جواب به جواب په خپل بده دلات کئ لهدا ذکر کول ته ضرورت نشته اوځي کې یو بل استثنا کوي یو ورته شرط لګی یو سره استثنا لګی د افعال او کې مفعول حذف کولی شي خو بشرط شیب دداده چې کله دا شرط چې کله دا شرط واقع شي صحیح شو نو جواب پیدا لات کینو هغه چې مفعول حذف کوئ شي او دغه شرط دا ذکر کوي چې کله لدې د مفعول سره تعلق ناشنا نه د فعل او د مفعول تعلق ناشنا نه کله مفول ناشناي د فعل سره تعلق ناشناي په ااسورت کې به ذکر کول شي حزاب کولای وو نشي زکه تعلق یې وسر ناشناله نه زه نده راضي زه نده راضي نبی عبد العظیم کول پکاري رضوانو لپاره مثال ذکر کړئ داګه پا مثال ذکر کړئ چې تعلق یې ناشناله دې داګه لپاره مثال ذکر کړئ چې تعلق یې ناشناله نواقش ثم خصفو بیا حضب جرئی امال <سؤال> بیان بعد الابحام یا بید بیان بعد الابحام نباراک کما فیل المشیط والا ارادی ونحو حیمان سنگو سدا پا پیل المشیط کی کولشیط پا پیل ارادی کی کولشیط ونحو حیمان او پا مثل دو دید نور و افعالو کی کولشیط او دو پیل محبّل ہے لو احبّكم لأعطاكم لو احبّكم فلانون لو احبّل اعط دا احبا دا پرا مفعول امکدر دے اذا وقع شرطن خوار کلجلاتیل مشیر شرط واقی شبتا انالجواب جواب چلے یدلو دلات کی علیہ پر مفعول بانے و یبینہو دا واعو زاحت کی لیکننہو لیکن انما یخذف لیکن حضب مفعول کو لشی مالا میں کم تعلق ہو بھی ترسو پوچی تعلق دے فیل نہیں بھی دے مفعول سرا غریبا ناشنا اے تعلق فیل المشیر دے مفعول غریبا غریبا ناشنا رے نحو فلو شاء الله هداكم اجمعين فلو شاء هدايتكم لهداكم اجمعين اس جزا بلاد کی کنه فلو شاء هدايتكم لهداكم اجمعين شاء الله ما اشركنا ما اشركنا ولا ابانا ولو شاء الله عدم اشراكنا ما اشركنا ولا ابانا بل ولاكن الله ولو شاء الله لجمعكم اممتا واحده ولو شاء الله الاجتماع لجمعكم على لجمعكم أمتهم ولو, شاء أمتهم ولو, شاء ولو شاء الله لجمعكم ولو شاء الله اجماعكم يا جماعهكم على دين واحد لجمعكم وبس ما بعد جزاء الجزا المقبول باسانا بني معلوميه تهلو شاله هدااکم اجمعین اله او شا هدا ت کوم هداکم اجمعین په نهله مکییل توس دویک د مثال کوي په نهله مکییل هر کله چې شو لوشا و م بیا بعض ام دکنن بهامڅنګه را نه دووي کې چې هر کله چې شو لا شا مخام هداغې هن ان غه چېڅ خ پاکواړي سا څشي ساماجی کلدا دا, دا کو مخاطب طفتو لگی چې دلته کې مشیر د 6 سر سره معلق ته او چې پر زی پرنشی سامع وورې د ولواشا تا تعلقو کو بلوا سره د مشیر او هغه څه هونره د نه خامخ چرستغه د پتورګې هدا له هداتکم اجمعین لهداکم اجمعین نه پختل پتو لگی چې د دی ما کبل فلم مشیر پرم هدا له مقدره مقدر ده فانه لما قيل هركل چوي له ششاه ولو شاء قوله قوله شو فانه لما قيل لو شاء علماء السماء و سامعه قطولج انه ان هناك شيء ان ذال تسشهيد تلك عليه طالب بمشيت شيء پاغياني لكنهم فهموا لكن ذا شيء فهموا فاذا جي جواب الشرط هركل جواب الشرط را له شصار مبين شو وهذا اوك النظم او ذا طريقه تفصیل بعد دا اوګه پنځه طبله کې په اسانه غړي په ذهن کې دا بیل مثال ذکر کړي چې کله تعلق غریب به خلاف ما اذا کانا په خلاف دا اسره باندې چې تعلق په فعل د مشیت غریبن لري مقبول شر ناشناي پهنه لا يخذف دا چې حذف انه لا يخصل في زند ذكر حذف نشي ولکه ما په کله شعر ولو شهت ان ابکی دمن لباكيت ولا ولاکن نه صاح صبر اوسا عليه ولاکن نه صاحه صبر اوسا ولوشي تو ان اب دمن لکې عليه ولاکن صحته صبر اوسااپ ش ش ولو ش تو ان ق دمن ل کېته کچري ما په اوغ باې غخت چې دا کچري ما غوخته دا چې ما په اغ باې جالا د اوکوکی جل د ویل کلي جلا دیوی نی وی کړه وی ولبا کیتو علیهما بجلا کړي وا پاغه باندې ولکن صحق الصبر او لیکن اغه میدان د صبر چا د ډیر پراخه میدان د صبر سه فراخه ده بدل تکي شمع فعل یذکل داسه ال فجر ولو شئت ولو شئت لبكيتو ولو شئت الابقاء لبكيتو مقولته تاسو نه ورسله سمعتي لحدا ان تقولوا هدايتكم نقى الهدايه مقلوبا ولو شاء الا هداكم ولو شاء الهدايه لو شاء هدايتكم لهداكم لهدانا ترىوا بسد الجزان امين وقلت ان ابكي من نو ذكر شيء وتتعسنا ولو شئت لبكيت ولو شاء ولو شئت البكاء لبكيت صحيحو ادن تکی خذب نکو بل کسی کو زگا او دم چی ده دوینو جلان ده ناشنا شیده نزیس را پیل ده تالک مشیط راگه دو بکا او دم سرا او بکا او دم چی دا ده ناشنا شیده تا چی مکتر دا بکا او دم نره او تا مقدر تا نکابه نفس بکا مقدر کوله صحیح شا او بکا او دم دو دوینو جلان چی سلی دسترگو نا اوک دا <tsip for institutions> ناشنا شهري استاد هي انت دان راته تعلق د مشهري سره غریب دداه او ناشنا شهري د اجنبي دی تعلق د دې سره غريب خدای او ناشنا شهري د استاد هي کې ود د سر تعلق مړه ته د نفس بکا سر براته نو دي وجهه د ذکر کا حضرتي زندہ پدې په دندو کافي للمشير تعلق د فیل مشب بکا قدام د مينو د جلس سر غريب ودا ناشنا رې زګرام تورني شي ذکر کولی ف ذکر هو شعر ذکر کله تا کر په نفس دا کې په نفس پر ذهن د سامع کې بیانې سره به او سنه دین سره شي مانوس شي او مطلبین شي وا اما قوله فلم يكن من الشوق غير التفكري قد اشته ان ابقي بقيت تفكرا دا شعر فلسمنو دا د دې کې بلینا دا د دې کې بلینا دي کې صدر الله بازل د علما جرلز مشريو ترمي دا اللہ مجال اللہ زمحشری چی تفسیر کشاب چالی کلی دا اغش اگر دا صدو اللہ دا کتاب دے اغش دا شیر د دا دک کبیلی نگر جولی دے چی دل دا د مشیت مشید پیل تعلق را گلی دے دا, دا سی محفوط سر چی انا اشنا دے ولی شیر تو انعب کی انعب کی زکر حضب مراد جلال دا پیکر دا او د پیکر جلام ناشنا شیدے جلال دا اوکو او خو اشنا ش فقر او د صوت جړاګا ندا څه چیرې ناشنا شه نوې دغه جنبل ته مفوض ذکر کو حذر پینکو فلوشه ته ان اب کی ہوئی بکیت تفکر نو ماتین په دې باندې رد کای چې پلیس منه د شعر د دک کبیلینا د شعر د دک کبیلینا دک کبیلینا وجسر نو ارماتین دې ان دې عبارت ته بیانې د ان المراد به بکاء او الاولی البکاء الحقیقی سره وجبانی کله اول دغه قلب هر جکول د باتنه فلم کې من کو هر کله چې زمانہ باقی پاتنه شوګ غیر تفکر علاوه د سوچونه صرف سوچونه پاتې نه شو پلو شه ته ان کی کچره ماو ته جلا سوچ باندې کړي فلسمین هو هر ځای شګ فلسمین هدا د دې باب نه نه ایمن مترکه دنه دې هغه باب نه خو فيني مما تر مما تر كفي خص المفعول چې چې په کې ترق د حذف پرې شي حضرت نه کړی شي ترکه حذف نه مما دنه المشي چې پکې ترق د حذف د معقوله مشید کړ شي حذف نه کړی شي بنا اند د وجنه على انه بنا انا علا غرابت تعلقی بھی بنا پا غرابت تعلق دو دی مقفول دو دی پیل بانی بھی دو دی چا سران مقفول چرا ندا نرد دا اگر کبیلینا علا ما بنا پا تفصیل بانی زہبہ الہی چھے زہب کڑا گیت رکتا سردو لفاظل پا زیرا مصرقت کی من ان المرادہ اغدا بیان کل دے ان المرادہ مراد چلے لوشی تو ان انعقی تفکرن بكيت تفكرا فلم يحزن وخزت نبلهما كلما مشيت ولم يكن انوى لشيء لو شئت بكيت تفكرا لأن, لان تعلق لان تعلق المشيت ببكاء التفكر غريبا ذكر تعلق المشيت ببكاء التفكر سر شيء غريب دي سندت تعلق د تل د بكاء الدم سر غريب دي وانما لم يكن من هذا القبيل لان المراد ده وجه ماتين بياني كده ده القبيلنا او وجه چ دې وای چې په لوشه ته دلته به تکف تفکر مقدرنه دی فکرینه د سابق باندې دلته تفکر مقدره نه دی فلو ا فلوشه ته ان ابکی بوکا انده ان بوکا ته مرادابه کوي حقیقت نه مراد نه بوکا حقیقت مراد دی دلته ذکر دینه دلته حضرت نبی او خازن سفرس فرس هندي صحیح شو؟ خدا کولای جاز دی خدای د تک قبول نه نه اگر چې مفول ذکر دی خدای د تک قبول نه نه دیو جن نه ذکر چې کینه د تک قبول نه دی د دې په تعلق به دی چرناشنا د دې جن نه ذکر بلکې دا وو چې دا د دیو جن ذکر دی چې بیا به خلاف توهم راځو وهم براتو چې دی نه مراد بو کال <سؤال> تفکر په شعر دا ذکر کې جددین ابوکا د تفکر مرادو نه د جددین ابوکای حقيقي مراد ده مطلب دا دی په لوشه ته ان ابکی بوکا ان حقيقيان چې رزه حقيقي تور جالم نه بل شعر نه نور الفاظ نه معلومي چې دا د سترګې ارسن نه چور کما په دې کې اوخ کې مخ کې نشته بدن دسه کمزوري شعر چې په بدن کې اس جسطا تنه دي چې اگر د سترګو نو قې جااله نوزه ب جاړه د سوچ کوم س پس صرف سکم سوچونه کوم د د شعر مطلب داې تلوشي تو ان ابقی که چریزه والم دا چې او جا نو زما پهستر وو کې غمل وغیره او کې او بهشته نه نو دوه انت کم زوره شوم نو قې جړ کوم دجللا بر س کوم د سوچ جاړه ب کوم صرف سوچونه دا مراد دی خبره انترا ل نه می حب کې نو دل ته بان بیا هم راته چې دلته کمه بک مرا ده ب کاره نو دلتا که دا ذکر دا دیواجی ندیش د فیل تعلق دا دیسر عریب دی بلکې دا ذکر دا دیواجی ندیش خلافتی مکسود لازم و نشی حبانم زیان قرآنم و دیوائی و اینما علم یکن من هاگل کبین دا دی کبینین اندر لیانا المراد بالاول ازاک با مراد پا اول سرا ولو شیطان اب کی سرا البقاء الحقیقی کم مراد دا بقاء حقیقی مراد دا لیل بقاء الفکری نبقاء مراد له انه ځکه شعر چي لمرود اراده نه کړې ان يکوله چي دي وې لوشه ته ان ابكي تفكرا بكيتو تفكرا دا مقصود نه بل اراده بلکي اراده کړيده ان يکوله دا چي دي وې نخول النخول مز... ځکه کم زوره کړم کمزورې فلم يې کوي مني باقي پات نشه زمانه غير الخواطر علاوه د سوچونه تخول في اچ غزي ما په ذهن کې حتى لوشه ته او دمرا کمزوری دا غلی دا کمزوری پناکڑن حتی لو شیط البکا تا چرز اراداو کم دا جڑای حقیقی نو فاماری تو نو زب اللہ سراکاگم تا دی اخپل استرگو بانده او وعنصر تو او زب نچوڑو مخپل استرگی لیسی لمنها من ان چې د دین اوخ کی اوزی حلم اجد دا بز اونمم و خرج منها بدل دموعی اور او غضی او په بدل د اوه کې اتفکر سوچ سوچ باندې واخلې صحیح شو چې ستر وګندوم رقم زریشه مچستر وګو کې مبم پاتې ندی صحیح شګه نو وخرج منها بعد بدلت دم اتفکر نطلبک الزی ابک ارادا چې اراده کړه د شاعر اېتا المشیه واقع کوون د پیل د مشید پاغه باندې بوکا مطلق ومغمن هغه بوکا د مطلق کړه او مبهم د اعتبار د لفظ غیر معدن او هغه معدمد الى تفكر تفكر فعل مشي چې په بوکا باندې وكيده مطلق مبهمه بوکا او په د مشيته هغه متعدي ها ایک منټه البقاء الذي اراد ايكاء المشيئه عليه بقاء مطلق مبهم غير معد الى التفكر تفكر متعدي نده دا په دې تفكر ځو سر ذکر نه وکنه ان ابکی پرسل تفکران لپستا؟ نشتا غیر معدن او ده تعدین دا شوی ده بکا فیل ان ابكي کی تعدین دا شوی الى تفکر ایلا پستا چا دا البتتا یکینا والبکا او ثانی او شیر کچه بکا ایسانی دا مقید او مقید دا معدن او د فیل ثانی بکیت تفکر دکا یا دیکھا فیل ثانی نمرا 6 شوید والبکا او ثانی او بکای سانی بکیت تفکر جزاء الله الالپازیدی مقید ام مقید دی موعد او د ک بوکای سانی ولا پیچره به موعدشه الی التفکر التفکر لپستا نفلايه صحه تفسیر للاول و بیان له نسیکی جدا سانی دا تفسیر دا اول لپاره شی بیان دو اغه لپاره شی او کما اذا كنت لا تو ان تو تقدر درهم او تی تقدر درهمین کذا پی دلاله الاجاز او د دې مثال دا سده دلاله الاجاز وروی د وراخی مقصد درن اجازه ولای د تعدادې ځان په خلاصه باندې کولای کی شه دا ذکر کول د دې لپاره نه وی چې د پیل مشیئ تعلق د دې سره غیر دی بلکې دا د پاره د ځ په دوه د دې مثال حاصل لري شه دا د خرابت د وجنن نه دي بلکې دا د د مثال بلاد اجازه ولایې تعداد سره او قستو لوشي تو کچری ما او ته ام تو تقدره من چې تا ته درهم درکښي درهم لایق مې نو او تیتا در حمین تا تبا دودر پیشو دا او تیتا در حمین تا در دعا نو اس قدر تا که دارم بے در حمین تا حضرت نکه نو دا دینا با بیا یو سلی تک نو ابا سنگا کئی او با دی رستنی جزا نو رستنی جزا کم در حمین دی او تیتا در حمین نو آغا با دی اول کم سمکتا در حمین نا او چیده اصل عبارت دا سلی لو شئتو انتو تا در حم کچره ما اوختي چې تا ته دو در غرشې ټاته بدذر کړشی جی حالانکه دا د متکلم داته کچره ما دا اوختي چې تا ته دیو در کړشی نو در اندر کړشی دوه بدل پېښو خو یو دته نه در کوم صحیح څه کړ نو دتکه دا ذکر د پر د د په د و هم دي او د خطا ده صحیح څه کړ شه خطا د زمونږ کلام کې نه د د پارش تعلق د پینچر سره قریب تعلق قریب نه د ټکو کې حقيقي ودي هاي كما او د دې مثال داس چې اذا قلت ته لو شي ته انتو اتا د الفاسبو ک بیا په غلطي کې هه پېښوګې انتو اتا د او قیتہ د الرحمن کذا پی ل الاعجاز ومن من شافي هذا المكامه من سوء الفهم وقلة التدبر ماكين دلته کې دوی چې د نورو خلکو نن غلطی شي ناغره نقل کوي او مم ما بازي د غلطونه نشا چې پیدا شي په اذن مقام په دې مقام کې د سوي پههمن د کمزوري پههمن د وجنه وکله تدبر د کموالیدو سوچ د وجنه بازي خبره پیدا شي ما هغه خبره ده کې چې ویل شي چې ان الكلام په مقول ابکی دلته کې کلام په مقول د ابکی کې ده او مراد ان البيت او مراد ماتند ده چه لسا ما خوذ فپه المفعول للبیان بالالبهام بل انما خذلته لغرض اخر بعض ذلک الامر ده المسند متن کم ده تصوبره المسند بطل متن تا بل وشیت ان کی بقيت تفكرا تلي سمينو تلي سمينو مطلب یو موندا بیان کو چې دلت تاکید د تلي د تلي مشیت تعلق د فن مفعول سره غریب دا ده ریکبیننا نه ده یو مطلب موندا بیان کو د او بل مطلب چا بیان کله دی ان کللامه په مفولې ابکی دلته ک دا شیر چې د په دی کې چې کم مباهث کول شو وي د ما مطلب دا چې دا د مشي فیل والله خبرې په دی نه شته دا دغېره په مثالو دلته کې چې خبر دانو په مفول د ابکیږ ان کللامه په مفورې ابکی صحیح شو او مفول د چاګه د ابګه دلتهې پهله شو تو اب ما و پلی ساو نقدرته خبره ده ان ابکی په مقبول کې چې دلته کې دامان منند او تفکران دي او که څه شه ده ماته په لسمینو مطلب داره چې دا د مشیت ولې د مقبول ولې خبری ني دا د ان ابکی ولې خبرې دي دا دغه بعضه نه حالان هلکه دوی دا خبره غلط ده ماته دک کویل وړې چې دلته کې د پین مشیت تعلق د مقبول سره کوي اغه د ابکی بحث دلته کمزې شي رب کی کہ حداغه بسته روان کړو چې د دې مفعول څه شه ده د مشیئت د مفعول خبره کوي د عقیده مفعول خبره نه کوي نو دوی بازی د خبر نه چي ځای مکان کې پیدا پیدایشي ما هغه د کیل چویل شو یم کلامه کلام چې په مفعول عقیده په مفعول د عقیده کې ول مراد مراد مسند په کولي ليس من او سرا ان ال غدا ده چې بیت نه ده من قبيل ماخذ په فيه المفعول للبيان بعد الالبهام چې د کی د مفعول شوره د د بیان بعدل با بیان باب نا دے. نا دے. اب تا تا بدل ابهام د دې ک빌ینا نو ده چې پکی شي حذف پکی نشته کنه لو شی ته ان کی نو حذف پکی نشته مطلب له اون ته ما بدلوي دا کائن وای دا کائن چې دلته کې حذف د پاره د بیان د بدل د ماتن غورا ماتن مکنه نقطه دا ذکر کړ چې کله نه کله حذف د مفعول کول شي د دې پر کول شي چې وروسته بیانو را روان دی نو ماتن ورته شی دوباره شی ذکر کو فلشیتن ابگی دمن پلی فلسمین ہوئی ودا کایل ہوئی فلسمین معنی مطلب دا چې دلته حذف د بیان بعد له ابهام نه طار نه دی جی خبره مې اندره لگا د دې پر نه دی بل انما خذف بلکې دلته چې حذف شوی دی د یو بل غرض د مثلا به اختصار د پر شي وي د ټکازا زبر شي وي اختصار اختصار اما من به مشه د تل هغ قانوني شي مفهومه ولیا خو شتا یلا شيته انا دقیق چا بوله نشي تو دي انا بولم چې انغه شي دا عارفين راغه شي اودم د دې د پرني شي بلکې د اختصار لپاره شي نو مطلب دا یو خو د دې مطلب دا چې دل تکي اغه زړی خبره ځله نقطه نشته بیان باندې باندې ابلدا اغه د فعل د حذف د مفعول مثلا نشته خو ذکر دګنه بلکې دلته کې حذف د طاره د څه شول د اختصار لپاره شول نو دا کایل مطلب دا دی صحیح شو چې دلته کې حذف د بیان بدل به هم د لپاره نه دی بلکې دلته کې چې حذف د مفعول د اب کې شول نو دا پر د اختصار شول هالکه تاسو څراهر خبره ده چې ماته نه د اب د مفعول خبره چیړي نو دا, دا, دا د اختصار خبره چیړي اغای دل تکید د مقول تعلق د مشیت ته په تعلق د مقول سره دا غرابتنه نه دی دلته بوکی حقیقي ده مانوس تعلق ته او تعلق را وته نه نه دی نو کول یو بالکل دل تکې ذکر شوه نو اغم بیاني وکیل ویل شي دی یحتمل یكن المعنى لو شئت ان ابكي تفكرا بكيت تفكرا اذنک پدې مطلب باندې اد زه را مو سېکټ ول مطلب یې ذکر کو دا الله ما جو لزم شريد تلميز چې مطلب یې ذکر کو نو واګه وتي باندې پرک باندې ځان پوهه کې دوا له کې پرک ته ګره دا کی لو لای یکون المانا استمالشت نو کوې کې د دیم کا لدی احتمال منی او اغه احتمال منی د اعظم احتمال لري لو شیتو ان ابكي بكاءن حقيقيان بكيت تفكر الامن عدو ذن احتمالین لو شئ تو ان ابکی تفکرن بکیتو تفکرہ جی دوی چ دواړې استعمالات کړې دي بل احتمالم کړې شي چې بوکای حقيقي مراد شي او دا احتمال تفقران تفقران دا مراد کړې شي چې بوکای مجازي مراد شي بوکره تفکرو مراد شي نو دې احتمالونو کاینله امره ز اندازه نو څه دې دک مطلب ورته دي ورته د لریشي یو احتمال نه کونه معنا شي لا شئ تو ان ابکی تفکرانه متهلدا شو علم یکه پیه باقی پاتکونه شو پا ماکه ماده د دنه امارات د دمه صحیح شو پرکزيان تاسو دې کلي قرآن نی فسرته نو زیدم وګر زيدن به حیثیت به به زه وګر زيدن په حیثیت اکبر علی البقاء تفکر جزو قادرن پر بقاء رسانه تفکر باندې تفکر نو فیکونو بیا بشید اشیر من کبیله ماذکرتی مفول المشیه چې کې ذکر شوی مفول د مشیت ل غرابته د وجه نو چې دا احتمالم ک دی شي چې دووج د غرابت نه مفول غریب دی ته فقران دی بک تف کور دی نوداغې ووجي زیکر دی او هم احتمال نوي چې بک حقی ک ده نو بیا خو د غبط چې زییک نه دی په دوجه د دفې د توهمم راجه ننسې کر دی نو دوه احتمالت دوشي شي کې شي خ وفی نظر هم ب ک سرې نظر دی تہ نظر باندې ځان پوهه کې علما ته تزانی دی الفاظ او ترجمه دا نو بیا په وضاحت پویوم ورته هی نظر په دې کې نظر دی لئن ترتبه هزال کلام ځکه ترتب د دې کلام ترتب لوسطه غره او ترتب د فانا معلومیږي اصل کې د کلام داسره فلمیوت کی من الشوک غیر تفکری ورقص الفس فلوشه تو ورقص سره غلله یعنی افاصرتاس تقطر چې ترته به راځي هم یعنی مطلب دا چې دا ما قبل کلام دا مترتب په ما بعد دا ما بعد کلام دی دا مترتب په ما قبل باندې نو اوس مطلب ته وګورئ نو تاسو تبخپل تا په تو لګي چې دلته بوکاره تفکر نه لمراد زکه شاعر مخ کی ما نه ارسل نخول ز انتهایی زور کم صرف شوق او محبت جمع پاتري بالکل اس شي په ما کې پاتې شري نبی نو سره په سیسه ولیکه حقيقي جذره کوم نکو ولرشم زگر جلا بد سګونه د سوچ نو چې مخ کې هغه وې د تعلق توقف سمانا نپدګي چې مخ کې هغه وې ماګه سپاتې دي نبي دا څه مطلب شه کچره غواړم بکارې تفکر کوم نو بکارې تفکر بو کوم د دې مطلب ناراضي مطلب دا چې مخ کې از چې جس مسوخ کو کې پاتې نه دي نو کو اوس ترته به ال سه کې حقيقي جذره کوم نن شکو له نو بکارې نو تعلق او تعلق تابع باندې ال صحیح کیږي کی چې مخکې ما কবল ته وګوري چې وایي کې بوکای حقيقي وایي او بوکای حقيقي نه لږن ترتیب او تعقبو نه صحیح کیږي په کی. پاسره پا اگر کولی نه صحیح ودا مطلب شه او تی هنا نظر ان لان ترتب هغ کالام ترتب د کلام پرو شه تو ان کی علاقه له کلي چې دا مرتب کې پلمجب کې من شکر تفکري باندې يدا هغ معنا دک معنا انکار کې بوکان بوکره تفکره او اخلي خويند تأملي تو واخده سوچ کی او د څه تامل صادق چریشتې تاملې لانا القدره زکه قدرت دې علا بقاء تفکر او بقاء تفکر باندې لا يتوقف دا نه موکو کی یو د ترتیب نارضي علی الله یکفیه غیر التفکر چې په کې تفکر نه الا وشې فاتنه ده دا دې تو د توقف هغه باندې صحیح ناراضی پس حمزان په یو کې د د دې ترتوب پاګه باندې صحیح راځي او د بوکای حقيقي ترتوب پاګه باندې صحیح راځي مگه اس شی او ک مکه پاتنی کوزو کس حقیقتا جڑا کوم نن نشم کوله جڑا د سبا کوم نه دا هغه ترتوب کې صحیح د بوکای حقیقی او د تفکر ولر بوکا ترتوب کې صحیح راځي